Коли, скінчивши військові справи, Кошовий вертався до свого намету, до нього, знявши шапку, наблизився Гнат. Кошовий помітив, що козак хоче про щось просити і вагається. Що тобі, козаче, вдався він до Гната? Скажіть, будь ласка, пане батьку, не дивлячись у вічі Кошовому, наче соромлячись, щоб хтось інший не почув, його спитав Гнат. Чи і на Дунаї буде так, як на Дніпрі, що з опоростям буде... Заборонено женитися. З цього не заборонялося і на Дніпрі, відповів Кошовий. Сам знаю, що по зимовниках сиділо багато женатих запорожців. Заборонялося тільки женатим жити в Січі. А чи не надумав ти одружитись? Та ні, замішався Гнат. То я так тільки питаю. Може, колись, не зараз? Ну, як дійдеш лід, та надумаєш одружитись, то й помагай тобі, Боже. Нам дуже бажано, щоб козаки женилися та щоб біля Січі будували нову Україну. Гнат пішов до свого плантерівського куреня заспокоєний і веселий. Починалося нове життя запорозького козацтва, а дітей Дніпровської Січі в чужій стороні. Зруйноване гніздо Поїсть з часів скасування Запорозької Січі. На горбочку, біля базавлука, там де річка, падаючи в Дніпро, розлилася просторим, як море, лиманом великі води. За часів Запорозької Січі стояли три хати, а по навколо хат, поприсідавши до землі, мов паляниці на Черіні, жовтіли солом'яними стріхами комори, повідки, сажі і інші будівлі хліборобсько-скотарського господарства. За межею тих будівель далеко на гору розстилався степ, а от хат униз збігали до лиману кучеряві садки та зелені, обсаджені тополями й вербами левади. То були зимовники трьох товаришів, старих запоростів – Балана, Лантуха та Лубяного. Багато вже років жили вони тут під захистом недалекої Запорозької Січі тихо та спокійно, випасаючи понад лиманом на вільному степу великі косяки коней і гурти товару, та засіваючи невеликі лани всякою пашницею. Того вечора, що з нього починається моє оповідання, коли золоте сонце, схилившись уже до обрію, вигравало на блакитному блискучому просторі лиману своїм жовто-гарячим промінням, на призбі, найближчого до лиману хати, сидів з люлькою в зубах власник одного з зимовників, сивовусий дід-запорожець Дмитро Балан. Глибокі зморшки, що вже давно склалися на чолі старого козака, за останні тижні вдвічі поглибшали а в довгих його вусах посивіли останні волосини і вже не нагадували про те, що цей сивий дід був колись чорнявим бравим січевиком. Люлька-запорожця на велику йому докуку сьогодні чомусь не курилася. Розпалювати ж її та колупати протичкою козаку було дуже незручно, бо в нього була тільки одна права рука, а замість лівої ж у рукаві сорочки телепався тільки невеличкий цурупалок. Коли старий козак позбувся своєї руки, усі ті запорозькі ніхто не пам'ятав. Бо тому вже минуло більше, ніж п'ять десятків років. Сталося те, що тоді, коли Балан був зовсім молодий за часів кошового Гордієнка. «Володце тоді», – оповідав сам Балан, тим цікавим, хто про його розпитував, «коли запорозькі з наказним кошовим якимом богушем обороняли від ворогів Стару Січ на чортом лику. Та так обороняли, що всі січеві копи своїм трупом завалили. Хто ж не поліг на смерть, як сам богун, ті лишилися навіки каліками. А видужавши, після того нещастя, Дмитро пішов до свого роду під Білу церкву, та там і одружився, щоб було кому біля каліки походити. Проте, Жив Балан на правобережній Україні недовго, бо там панували і хазінювали поляки, гнітили український люд ще гірше, ніж перед часами Богдана Хмельницького. Він переїхав на Гетьманщину, маючи на думці спокійно дожити віку, та тільки трохи не вскочив там у пазурі Кріпаччини. Тоді згадав Балан вільні степи, просторі лимани Запорожжя, згадав Великий Луг, Несходимий, де ще гуляла козацька воля, і з розпукою в серці покинув улюблену Україну, перейшов з дружиною на Запорожжя і осів зимовником біля базавлука. Тут біля лиману насадив він садочок, упорядкував пасіку і господарство і прожив своєю дружиною, не маючи дітей, більше як тридцять років. Після смерті жінки одружився з дочкою свого сусіда Лантуха, і з нею прижив Івана та Галю. На велике горе старого козака через десять літ померла й друга його дружина, лишивши йому двох дітей-недолітків. З того часу старий Запорожець віддав усю свою душу дітям. І найбільше Галі, бо вона нагадувала йому свою матір, котру старий січовик любив більше за свою власну душу. Хоч і дуже тужив старий за своєю укоханою дружиною, а проте, втішаючись з дітьми та працюючи біля господарства, забув він потроху своє гори. Тільки останнім часом старого запорожця обступили турботні й тяжкі думи, і, мов рік вони крутилися, гуділи й боляче шпигали його в чоло. Вже три тижні старий Дмитро ходить смутний, ні з ким не розмовляє і не любується, як бувало щодня своїми добрими кіньми що цілими косяками вільно ходили по степах, ні круторогими волами, що викохав собі навтіху, ні кучерявим садком, що власними руками насадив і виростив. Ніщо не мило тепер Дмитрові, і ніщо не може його розважити, бо сталася тяжка і зовсім незрозуміла для нього подія. Прийшло до Запорозької Січі російське військо, Закувала січову старшину в кайдани, а в товариства одібрала зброю та звеліла всім і тих, хто куди знає. Ту лиховість приніс Балабановість січі його син Іван і розказав, що як сивовусі січовики, мов, осиротілі діти, вмиваючись сльозами, розійшлись по чужих хатах. Молодь же, що не схотіла віддати своєї зброї, попливла з січі Дніпром до Дунаю, покинувши навіки рідний край. Не дивно, що звістка про цю подію одібрала в старого Запорозця і сон, і спокій, і веселість, бо з малих літ йому було відомо, що сіть Запорозька була ще й за дідів-прадідів, і в голові козака зовсім не тулилися докупи думки про те, що буде далі, та як житимуть запорозькі степи та великий луг без своїх синів і оборонців запорозьких козаків поки Дмитро Балан сидів своїми сумними думами під хатою на березі лиману, там, де до води схилялися своїми гнучкими віттями зелені верби, сиділо з вудками в руках двоє парубків, А трохи вище від води, поринаючи майже з головою в пишній траві і степових квітках, сиділо двоє дівчат. Парубки були в білих мережених сорочках, як звичайно, ходили на Україні всі люди, але їхні червоні штани, закручені за вуха оселецці, виявляли, що порубки були не прості селяни, а запорозькі козаки. Молодший запорозців був Іван Балан, син власника-зимовника. Він був зовсім ще юнак з сухорлявим, майже дитячим обличчям і блакитними, веселими, рухливими очима. У постаті його зовсім не було запорозького завзяття, і на великі гори Івана в нього ще малопомітні були вуса. Старшому козакові було теж небагато. Років двадцять. Це був Демко Рогоза. Під час зруйнування Запорозької Січі в ній було аж четверо братів Рогозяних. Вони були дітьми козацького сотника з Канева, і всі виховувалися в київській бурсі. Коли ж під час великої пошесті вони посиротіли, то старший брат Петро, що під той час був уже січовиком, не маючи куди притулити своїх братів-недолітків, забрав усіх їх на січ та повіддавав середніх демката гната в молодики, септо чурами до значної старшини, а меншого веселя до кухарів на послуги. Таким чином... Димко Рогаза козакував уже три роки і мав вигляд запорозького козака, бо його запалене вітрами обличчя і хоч невелике, а проте чорні вуса та карі з рішучим поглядом очі надавали його постаті мужності. Баланта Рогаза не пішли з товариством на Дунай. Перший через те, що його не пустив батько, а другий через те, що не пустили очі Іванової сестри Галі. Галя баланівна, що тепер сиділа тут на березі, вище козаків, і плила собі з синеньких волошок та червоного макові ночок, була дуже вродлива і прочарувала б усякого, хто б на неї глянув. Кругленьке та рум'яне її обличчя з блакитними, як ранкове небо очима, чорними вузенькими бровами та червоними, як коралі, губоньками, що мимохідь усе складалися в охмилку, дихало весною і радістю життя. Ясний же погляд глибоких її очей, здавалося, виявляв щиро, як сама правда, душу дівчини і натякав на щастя її кохання. Причарувала вона димка рогозуще повесні до зруйнування Січі. Молодий козак з ватагою запоростів рибачив тоді на лимані та почувши, Галину пісню, приїхав човном до Левади Балана і застукав дівчину під вербами за такою ж самою роботою, що й зараз. Галя тоді втекла від димка, як сполохана пташка, і заховалася в коморі, та тільки козак не зважив на те, та й пішов до її батька гостювати. Так хоч і соромилась дівчина молодого запорозця, довелося їй по волі батька частувати його і медом, і вечерею. Ще до зруйнування Січі Галя і Димко справили заручені, а тепер уже повинні були б взяти шлюб. Та тільки скасування Січі так засмутило Галеного батька, що вони при ньому вже не сміли навіть розмовляти про своє майбутнє щастя. Подруга Галі, Ївга, що крутилася зараз біля неї, була ще майже підлітком, смуглява і чорнява, як жучення, і рухливо, як метелик. Вона і хвилини не мала сили всидіти на однім місці, та все, то бігала набіг, щоб зірвати якусь найпоказнішу квітку, то підбігала до Галі та вплітала ту квітку їй у віночок. Зимовник Євжиного батька Лубяного стояв тут же над лиманом, поруч зимовником Балана, так що Євга з малих літ зростала біля Галі. Інших дівчат вона не знала, бо навіть не бачила, бо в третьому зимовнику над Базавлуком жив Галин дід, лантух, тільки зі своєю старою дружиною, і більше на всіх зимовниках не було ні одної дівчини і ні одного хлопця. Поки Галин батько сидів під хатою зі своїми тяжкими думками, молоді козаки і дівчата на березі ливану пустували і сміялися собі, не згадавши їй разу про те, що розкраюло серце їх батькові про скасування Запорозької Січі. Вони не мали ще свого минулого, не мали про що згадувати, чого побивати сі жили щастям хвилини. «Глянь, Галя!» – обізвався між жартами Рогаза до своєї нареченої. «Яка чудова смуга на лимані від сонця!» «Справді!» – отповіла дівчина, – неначе золотий килим, що ним вистелена стежка в те чарівне царство, де всі будинки вкриті золотом, а в садочках срібні яблука ростуть. Козак підсів до своєї нареченої і пригорнув її. Я певний, моя горличко, що і наше життя буде таке радісне і чарівне, як оця щиро золота смуга. А на що, галочко, ми його відкладаємо? Нащо марнуємо дні? Дівчина глянула на нього з коханням. Я не від того, мій любий, щоб скоріше взяти шлюб. Та тільки, як батько, попросимо сьогодні батька, щоб скоріше поблагословив нас звінчатись, чого нам гаятись. Галя соромливо сховала свої очі. Мені, Демку, ніякого про те просити, проси сам. Про що ж то ви хочете мене просити? Почувся журливий голос. Позад молодих із-поміж верб ливади вийшов старий балан. Зачувши голос батька, Демко, і Галя схопилися з трави, молодий козак, хоч і був трохи збентежений, чемно вклонився, старому покірливо проказавши, «Хотіли ми, тату, просити вашої милості, щоб благословили нас скоріше шлюб узяти». Старий козак до Кірлого похитав головою – та ти, козача, замість того, що неньку січ обороняти, так поспішаєш до шлюбу? Не так робили за наших часів. Батьки наші все життя про січ піклувалися. А як уже не держала рука шаблі, так тільки тоді про одруження згадували. Не втече від тебе шлюб, козаче, та й галя ще не перестаріла. От такої відповіді Демко засмутився, і похилив голову, Галя ж мовчки пригорнулася батькові до плеча і поцілувала його в руку. Серце старого запорожця зразу пом'якшло від ласки дочки, і погладивши рукою Галине волосся, він сказав, сідаючи на землю. «Сядемо, діти, та поговоримо». Галя сіла поруч батька, пригорнувшись до нього, демкож ж сів з другого боку. Як його діти мої про шлюб та весілля тепер думати, почав старий запорожець. Коли поховали ми все те, на чому держалося життя наше. Поховали матір Січ. Молодий козак не хотів так легко піддаватись. Та що ж, тато, сказав він, хіба сумувати нам без краю? Журбою Січі не вернемо. Отже і люди трапляються, вмирають, а живі посумують деякий час, та й знову проживе, думають. Старий журливо похитав головою. Не розумієш, козаче, того, що сталося. Не в тому тільки лихо наше, що Січі вже немає. Не вперше руйновано Січ Запорозьку. Руйнували її татари, й турки, й москалі, а вона знову вставала, бо жива була душа козацька. Тепер же Січ умерла навіки, бо ви зганьбили її, от що а козацьку славу затоптали ви в болото. Ось у чому мука пекельна. Не боліло б моє серце, коли б я знав, що січ зруйнована після того, як залита кров'ю її шанці. Та смерть була б недовговічною, бо кров, пролита за рідний край, дає парості і веде за собою нове життя. Це ж смерть, що ви заподіяли січі, смерть ганебна, а може, боронь Божий, довічна.